Тебе згадуючи і благословляючи батечку наш. Довго він опирався, а далі зборний настійністю козаків покликав свого сина і вручив йому булаву. Не гонорися, мій сину, промовив до нього, шануй старших, будь привітний з товаришами, не ліпись до багатих і не зневажай убогих.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 Доблесті та вади свого власного характеру. Богдан Хмельницький був не мов би, завершеним типом козака, відважний, лукавий і завзятий, і вродженим хистом войовника. Його нестримність, справжня чи вдавана, не завдавали йому шкоди в очах руського люду, так само, як французів не шокували зальоти Генріха IV. Небагато знаходимо таких абсолютних правителів, і жоден так уважно не дотримувався звичаїв свого краю. У межах Запорізького війська він здавалося був лише покірним виконавцем рішень їхньої ради. Вся сила його влади полягала у переконанні козаків у його непорушній відданості їхнім інтересам. Його властолюбство походило, правду кажучи, від патріотизму, чи радше від абсолютної відданості тій дивній спільності, яка звалася Запорізьким військом. Його установи були єдиними зрозумілими йому інституціями, і план, що він його постійно втілював, полягав у створенні не нації, а козацьких полків,